Vilken ställning min far hade i livet talade min mor aldrig om för mig. Men när jag i minnet återkallar allt vad hon berättade om honom redan i min tidigaste ungdom är jag benägen att tro att han var en levnadsklok man, utrustad med djupa kunskaper. Just tack vare dessa min mors berättelser och vissa av hennes yttrande om sitt föregående liv som jag först senare riktigt begripit jag har kommit underfund med att mina föräldrar från att ha ägt avsevärda rikedomar och fört en bekväm tillvaro sjunkit ner i den mest tryckande, bitra fattigdom. På samma sätt har jag fått reda på att min far en gång frestats av djävulen och begått en synd. När han i senare år genom Guds nåd vann upplysning vill han göra bot för denna. Han begav sig då på en pilgrimsfärd till den heliga linden i det avlägsna kalla Preussen. Under den mödosamma vandringen dit kände min mor efter många års äktenskap för första gången att detta inte, som min far oroat sig för, skulle bli ofrutsamt. Oaktat sina torftiga levnadsomständigheter blev han mycket glad, emedan på detta sätt en uppenbarelse som han haft skulle gå i uppfyllelse. Där hade nämligen den helige Bernhard visat sig för honom och lovat honom tröst och förlåtelse för hans synd genom en sons födelse. Vid den heliga linden insjuknade min far och ju mindre han trots sin svaghet ville sidosätta de föreskrivna och påkostande andagsövningarna, desto mera tilltog det onda. Han avled, tröstad och renad från sin synd i samma ögonblick som jag föddes. Bland mina tidigaste medvetna intryck skymtade de kära bilderna av klostret och den heliga lindens underbara kyrka. Ännu hör jag den dunkla skogens sus. Jag känner doften av det yppiga gräset och de färgerika blommor där jag hade min vagga. Inte ett giftigt kryp. Ingen skadlig insekt har sitt tillhåll i de saligas helgedom. Inte en fluga surr. Inte en syrsask nissel bryter den heliga stillheten, där de invigdas froma sånger är det enda som hörs. I långa processioner skrida präster och pilgrimer fram med svängande rökelsekar i vilka doften av virak stiger upp. Ännu ser jag för mig mitt i kyrkan den med silver överdragna lindstammen, på vilken änglarna nedsatt den helig jungfruns undergörande bild. Ännu smålig mot mig De färgrika avbildningen av änglar och helgon Uppe från kyrkans väggar och valv Min mors berättelser om detta underbara kloster Där hon i sin svåra smärta Vederfors nåderik tröst Har trängt så djupt i mitt innersta Att jag kunde tro att jag själv sett Och själv upplevt det hela Om det inte varit omöjligt Att mitt minne sträcker sig så långt tillbaka Då min mor lämnade den heliga platsen Redan efter halvannat år Sålunda är det som om jag själv en gång i den människotomma kyrkan såg en sällsam gestalt. En man med allvarliga drag. Och denna man skulle ha varit en främmande konstnär som kom till platsen den gång för långa tider sedan, då kyrkan nyligen blivit uppförd. Och med konstförfaren han smyckade den med de härligaste målningar. Ingen förstod det språk han talade, och han försvann på nytt efter förrättat värv. På samma sätt minns jag likaledes en gammal gråskäggig pilgrim i främmande dräkt. Han var mig ofta på sina armar, letade ihop grantfärgade mossor och stenar i skogen åt mig och lekte med mig. Och ändå tror jag säkert att det är bara är min mors beskrivning som i min inbildning framkallat denna livliga bild. Han förde en gång med sig en främmande, underbart vacker gosse som var i samma ålder som jag. Vi suttade i gräset tillsammans och smekte och kysste varandra. Jag skänkte honom alla mina granna stenar och han kunde lägga alla slags figurer på marken med dem. Men alltid slutade leken så att av figuren danades korsets tecken. Min mor satt hos oss på en stenbänk och bakom henne stod en gammal och betraktade med milt allvar våra barnsliga lekar. De kom några unga män gående fram mellan träden. Att tämma av deras kläder och beteende hade de nog bara av nyfikenhet och skådelyssnad kommit till den heliga linden. En av dem ropade han fick syn på oss. Titta, en heliga familjen, det måste jag fånga. Verkligen tog han också upp skissblock och ritstift och gjorde sig i att rita av oss. Då den gamle pilgrimen lyfte på huvudet och vredgat ropade. Eländig gyckelbock, du vill gälla för konstnär, fast aldrig tron som människors kärlekens eld någonsin brunnit inom dig. Dina verk ska förbli döda och kalla som du Och själv ska du förtvivlad och utstött sjunka i ödslig tomhet Och gå under i ditt eget armod De många männen skyndade bestörta sin väg Den gamle pilgrimen sa till min mor Jag har följt med mig hit detta underbara gossebarn För att tillgivenhetens gnista skulle tändas i er son Men jag måste taga pojken med mig igen Och sannolikt kommer ni aldrig att återse varken mig eller honom er son är på det bästa utrustad med många goda anlag. Men faderns synd kokar och jäser i hans blod. Trots detta kan han svinga sig upp till att bli en trons redliga kämpe. Låt honom inträda i det andliga ståndet. Min mor kunde inte nog säga vilket djupt outblånligt intryck bilgrimens ord hade gjort på henne. Men detta oaktat beslut hon att inte pålägga min böjelse något tvång. Utan lugnt avvakta vad ödet hade i beredskap- och vart åt det ville leda mig, då hon inte kunde tänka på någon annan högre uppfostran än den hon personligen var i stånd att ge mig. Mina minnen av otvetydigt egna upplevelser tagas sin början från den tidpunkt då min mor på vår hemresa besökte ett sin stensienser kloster. Abedissan som var förstlig börn hade känt min far och tog vänligt emot oss. Episoden med den gamla pilgrimen minns jag visserligen också av mig själv. Och liksom beträffande konstnären talade min mor bara om för mig ordarlagen av vad han sagt. Men tiden från den samma och till den dag då min mor för första gången förde mig till abedissan visar fullständig tomhet. Inte det minsta fragment av vad som hänt har stannat kvar i mitt minne. Jag återfinner mig själv först i det ser mor laga och snigga upp mina kläder så gott detta var möjligt för henne. Hon hade köpt nya band i staden. Hon klippte mitt alltför långa hår. Hon gjorde mig så fin hon någonsin kunde. Och inskärpte på samma gång hos mig att uppföra mig riktigt snällt och artigt hos fru Abedissan. Till slut gick jag vid mors hand uppför de breda stentrapporna. Och in i det höga välvda och med helgonbilder smyckade gemak där vi träffade först innan. Det var en stor växt, ståtlig och vacker dam. Klädd i ordens dräkt, vilket gav henne en respektingivande värdighet. Hon betraktade mig med sin allvarliga genomträngande blick och frågade Är detta er son? Hennes röst, hela hennes väsen och därtill den främmande omgivningen, det höga gemaket och tavlorna. Allt verkade så nytt och oförberett att jag greps av förfäran och började bitter gråta. Då såg förstinnan mildare och vänligare på mig och sa Vad fattas du liten? Är du rädd för mig? Vad heter pojken kära frun? Frans svarade min mor. Då utropade förstinnan märkligt gripen Franciscus! Hon tog mig och lyfte mig upp och tryckte mig häftigt till sig. Men i detsamma avpressade min häftig smärta på halsen ett högt skrik så att förstinnan förskräckt släppte mig fri. Och min mor alldeles bestört för mitt beteende skyndade fram för att genast föra bort mig. Men detta tillät inte förstinnan. Det visade sig att diamantkorset som hon bar på bröstet hade gjort mig illa när hon så häftigt tryckte mig till sig. Jag hade fått ett alldeles rött blod under lupet märke på halsen. Stackars Frans, sa förstinnan, Jag gjorde det illa, men vi ska nog bli goda vänner ändå. En nunna kom in med konfekt och sött vin- och nu repade jag snart mod igen. Det behövdes inga långa övertalningar innan jag satt på den nådiga damens knä och belåt ett snaska i mig av sötsakerna som hon stoppade i munnen på mig. När jag fått smaka några droppar av den söta drycken som dit var mig obekant blev jag snart åter på gott humör och visade på nytt en muntra livlighet som enligt min mors vittnesbörd kännetecknat mig från min tidigaste barndom. Jag skrattade och pratade till största förnöjelse för abedissan och nunnan som stannat kvar i rummet. Jag vet alltjämt inte hur jag ska förklara att min mor kunde komma på tanken att uppmana mig att berätta för förstinnan om allt underbart vacker som fanns i den trakt där jag blivit född. Lika oförklarat är att jag liksom inspirerad av en högre makt förmåde skildra den utländska okända konstnärens vackra målningar så levandes som om jag fattat deras djupaste innebörd. Där vi gick jag in på detaljer ur Helgonens historia, som om jag redan blivit fullt förtrogen med alla kyrkans skrifter. Förstinnan och till och med min mor såg på mig fulla förundran. Men ju mer jag berättade desto större blev min hänförelse. Och när slutligen Förstinnan frågade, Säg mig kära barn, vad vet du alltid därifrån? Så svarade jag utan ett betänkande att en underbart vacker gosse som en främmande pilgrim en gång haft med sig till oss hade förklarat alla målningarna i kyrkan för mig. Jag till och med själv utfört avbildningar av flera av de med färgade stenar. Och inte bara talat om för mig deras innebörd utan också berättat många andra helgonlegender. Det ringde till Vesper. Nunnan hade packat ner en massa konfekt i en strut som hon gav mig och som jag högst belåten tog emot Apedissan reste sig och sa till min mor Jag betraktar er son som min skyddsling min kära fru Jag ämnar häden efter sörja för honom Min mor kunde inte tala av rörelse Hon grät varma tårar och kysste förstinnans hand Vi vore redan på väg mot dörren då förstinnan kom efter oss ännu en gång lyfte upp mig i det hon sorgfälligt skjutt undan korset och tryckte mig till sig. Hon brast i häftig gråt. De varma dropparna föll på min panna. Och utbrast. Franciscus! Var from och god! Jag själv var djupt rörd och brast likaledes i gråt. Utan att egentligen veta varför.